Fiala János. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm és egészen véletlenül mindig elmondom a hadititkokat, hogy ki hogy a kerül jel. ide, hogy felhívtál, mert hallgattál egy beszélgetést, ami megérinte, és engem minden beszélgetés veled egyébként megérint, és akkor mondtam, hogy fú, rég találkoztunk, pár éve, bár tegnap összefutottunk a, az egyik áruházban, és nagyon illatos kézzel befogtad a szememet, és a kezedről... azért jól megnéztelek téged, mert ez mennyire gáz lesz volna, hogyha egy beszélni. Jó, ja, hogy nem voltam felismerhető? Abszolút felismerhető voltál, én vagyok rendkívül feledékeny. Ne, hogy vagy te feledékeny? Szóval néztem egy csomó videódat, Ö, Jó, még mielőtt elkezdenünk beszélgetni, hadd kívánjak én is gyógyulást a Zsuzsának. Ja, Götcei Zsuzsának, igen, innen is. Aztán többet nem mondjuk, mert nem tudom, mi az, ami titok, mi az, no, ami mindegy, nem. Ha De te is tudtál róla, hogy... De ha náthás, akkor, akkor is, is. tehát ha vanok hozzám, vagy volt hozzám annyira közel, hogy egy ilyen hír hallatán az ember csak azt mondja, hogy gyógyulást. Nagyon figyelmes vagy. Egyszer ezt már elmondtam neked, mert amikor beteg voltam, akkor is írtál, és odafigyeltél, és drukkoltál. Meg egyébként is szinte minden beszélgetést, amit így hallok, amit vele készítenek, vagy te készítesz, mindig van egy ilyen nagyon kemény és egy nagyon együttérző emberi gesztusot, pedig téged tartanak itt a nagy fenegyereknek, aki oda mondogatja a, a véleményét, de ha baj van, akkor nagyon ott vagy. Ezzel óvattal kell bánni, mert igazán az van ott a bajban, aki effektíve segít hogy mit tekintünk effektív segítségnek, hogyha valakit lemosdatnak, vagy hogyha, mert hogy saját maga képtelen rá, vagy hogyha egyébként valaki jó szót szól hozzá. Én ma már tudom, hogy ezeket nehéz egybevetni. De eldöntöttem, hogy ezt a vendégséget itt most úgy fogom eltölteni, hogy nem fog hosszan beszélni, ami nekem nem könnyű. De ezt most azzal fog megvalósítani, hogy idesapámnak, aki talán a legmeghatározóbb személy volt az én életemben, amikor beteg volt, és azt ő nagyon rosszul tűrte. És én próbáltam hozzá mondjuk azzal a magatartással közelíteni, amit te az előbb leírtál, hogy nekem címezte, vagy sem, nem tudom, mert ő egy hihetetlenül intelligens, elegáns, okos ember volt, fantasztikusan tudsz viselkedni, ő azt mondta, nincs szükségem a demonstratív szeretetre. És az a szó kapcsolat, hogy demonstratív szeretet, az egy életre összeállt bennem, és sokszor elgondolkodom, hogy mi az, ami effektív segítség, és hol kezdődik a demonstratív szeretet, amit most hadd ne kelljen elmagyarázni, hogy mit jelent. Erre van egy példám, és nyilvános a példa azért merem elmondani, mikor Popper Péter, beteg lett és kórházba került, akkor a fiát Popper Gábort letiltotta a kórházi látogatásokról. Ami Gábornak nagyon-nagyon fájdalmas volt, és utána született meg az a könyv, nem tudom pontosan a címét idézni, hogy beszélgetések, apám, tehát a, a meg nem valósult beszélgetések. Tehát nyilvánvaló, hogy mindenki úgy csinálja az életét, hogy neki komfortos legyen, de hát azért a családtagokra illendő. De milyen furcsa, nem tudom, hogy ez most éppen melyik kórházi tartózkodása, de amikor a városmajorba, volt, akkor én olyan kapcsolatban voltam a Poppernél, hogy engem behívott. Tudod mennyivel könnyebb idegent behívni, Biztosan. mint a családtagot? Tehát az embernek a gyereke előtt esendőnek és kiszolgáltatottnak látszani, mint egy tulajdonképpen egy jó ismerősnek, barátnak. A Popernél egészen különleges kapcsolatom volt, és nagyon régi akkor tényleg röviden de bele de belepasszol az a rövid válaszodba, hogy nem tudom én, 17 éves korodóta úgymond idézőjelben kedvelted a pszichológusok de hát Ez pontosan ezzel ez van összefüggésben, hiszen a Gerlóci féle klinikán, amikor én a Varga Zoltánhoz jártam, akkor a Popper Péter is ott volt. Aztán nagyon hosszú időt telt el, és én az ECHO televízióban dolgoztam, amikor szerintem közte is találkoztunk, de olyan nagyon sokat nem, de e, ide se találtam ide, tehát voltam itt a Benzúr a legkülönbözőbb helyeken, tehát azért az, hogy én milyen formában vagyok, azzal óvattam, sőt az emeletet is elrontottam. Szóval uh, nekem nagyon, én egy snob vagyok, uh, és úgy döntöttem, hogy az Eho televízióban én a popert magam fogom bevinni. Tehát nem taxi és egyebek, és eltévedtem. <SZ> és a mi lett? Ez egy élő műsor volt, Gulyás István volt az, aki akkor ott a kamerák elé, és hát én elmondtam neki, hogy ez reménytelen, és valahogy kimentett, de a dolognak az a lényege, hogy amikor én végül is megérkeztem a 13. keleti otthonához, a popperhez, akkor soha nem fogom elfelejteni, akkor már bennült a lakásban. Ugye egy nagyon fiatal partnernője volt, vagy nem tudom, ezt hogy kell mondani, élettársa, olyan csürgölődött körülötte, és azt mondta, ez télen volt, azt mondta a Popper, hogy ő majdnem megfagyott kin az utcán, és neki a második világháborús emlékeit hozta előtt, tehát másodpercek alatt valami olyan időutazásban volt részem, hogy ez elképesztő, és elmagyarázta, hogy mindennek következtében az képtelenség, hogy akár mi később érjünk be, tehát egy más időt 25 ezer szer magam, és aztán végül egy másik alkalommal bejött, de az, hogy egy ilyen második világháború, háborús emlék, hogy jön elő valakiből csak abból adódóan, hogy kinnál az utcán, engem várj meg tévejek a környéken, a soha nem fogom álaszolítani. Hát ez érdekes, amit mondasz, mert hogy az emlék, az első emléked ebben a pillanatban az édesapád volt. Tehát És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen bármit mondhatnék, és majd bármi szóba is kerül, biztos, hogy szóba kerül, vagy szóba hozod az édesapádat, az édesanyádat, mert bár írtál is róluk, meg sokat beszéltél, de ez még mindig egy feldolgozatlan múlt neked. Ez egy teljesen feldolgozott múlt, de hát könyörgöm, a szüleimről van szó, itt ma már nem fogsz hallani békétlenségről, de hát abban a ponteonban, amiben e, emberek vannak, abban a szüleim mindenkit megelőznek. Lehetne a najman is, vagy bárki más, de hát ugye időrend sorrendben, meg hát a szülőknek azért mégiscsak van jelentőség. Mit köszönhetsz akkor a szülőknek, vagy mi az, ami egy életen át nehézséget okoz? Erre fog talán a legrövidebben válaszolni. Minden. Nem, nem. Ha nagyon röviden akarok, válaszok azt, hogy megszülettem. Ennyi. És a, a nehézségek? Nem akarok a nehézség. Annyit, annyit, beszéltem róla, annyit beszéltem róla. Sokat De lehet példakép? Vagy tudod példaképnek állítani az édesapádat? Azt nem mondtuk, hogy ő orvos volt, egy jó nevű orvos. Nem példakép, de az egészen hihetetlen, hogy a médiában való tevékenysége okán még most is kapok olyan e-maileket, amiben arról számolnak be betegei, kollégái, ismerősei, hogy adott esetben engem látva mennyire felidézi az én létezésem, az ő vagy megírnak priméren különböző történeteket vele kapcsolatban, és azért csak hálás lehetek a sorsnak, mert ezek olyan történetek, amilyen történetekkel, ha nem dolgoznék a médiában, és nem találnának rám ezek az emberek, és soha találkozhatnék találkozhatnék, hozzátéve, hogy nyilvánvalóan, hogy az Apám nagyhatású ember kellett, hogy legyen, hiszen hogyha a halála után ő 97 karácsonya környékén halt meg, hát annak ides tova, hát az Vaj nem ma volt. 20. Nem 20, hát az, az 28. Igen, Tudod, bacsánat, 28 igen. éve. A, ezt azért tudom, mert hogy ő nem élte meg a lányom születését. Um, Hát mégis csak valamit tudhatott a Hm, mm, Igen. Az előbb vagy azt mondtad, hogy snob vagy. Az. Igen, az vagy. Láttam olyan, olyan videókat, olyan beszélgetéseket, ahol a kezdőkorunkban, 40 évvel ezelőtt mentünk az aluljáróba, a keleti pályaudvarhoz, a normafához, meg össze-vissza a városba egy mikrofonnal, akkor még kamera nem volt a rádióban, és az embereket kérdeztük Igen. az életükről. Na ez egy kezdő kezdőriporternek volt Ando, a feladata, és tulajdonképpen most te azt csinálod. Ez pontosan így. Hát illetve ezt is csinálom, de amikor emberek azt írják, hogy Tulajdonképpen csak ezt kéne csinálnom, akkor arra gondolok, hogy mi az, ami a kettő között eltelt, hogy annak egyáltalán mekkora jelentősége volt, meg hogy én nem próbálom, volt idő, hogy próbáltam különböző titkoknak a nyomába járni, én nem szeretném a saját dolgaimat itt analizálni, de egyrészt ez egy, jó megfigyelés, illetve ez egy megfigyelés. Ugye én, mondtad az ATV-t, ugye az ATV-ből és a Spirit-ből én egyszerre jöttem el valamikor 2022 vagy 21 környékén. Ott hagytam el a földi sugárzású rádiót, ott hagytam el a közvetlen televíziózást és tértem át az internet világába, ami soha se lett az otthonom ahol én jelentős küzdelmet folytattam szándékosan nem mondom hogy mint malacai igen de az a helyzet hogy ha ezt most öt évnek vesszük mondjuk ez a dátum akkor abban ez az első olyan sorozatom amely azt mutatja hogy még nem haltam ki voltak műsorok, a Liliána Liliana apjával készítette műsort, meg ez, Nagyon-nagyon nagyon nagy Amaz, adott, meg a keyfe Jáncsi végül is nagyon sokáig élt, most is pislákol, de az, hogy felfigyelnek, erre kifejezetten felfigyeltek erre a sorozatra is. Ez határozottan jó esett. Én azért is figyeltem főről, amit mondok, hogy ez... Legközelebb, ezt... most pár nap múlva fog megérni a következő. Na, azt mondjad, hogy mi lesz, hogy részben azért, mert hogy kezdőkorunkban csináltuk ezt, válogatás nélkül szólaltatod meg az embereket, tehát lehet ez egy hajléktalantól kezdve egy, egy professzorig, és azért figyeltem főre a te személyiségedre, mert... mert nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon alázatosan kérdezel. Ahogy ezt annól tanultuk, hogy nem rólunk szól a történet, hanem arról, akit megszólaltatunk. És abban a percben, hogy egy stúdióban, kicsit hatalmi pozícióban vagy, na akkor jön ki az indulatod, az ingerültséged, nem azt mondom, hogy egy kicsit ilyen felsőbbrendű, de akkor uralkodsz. És itt ez nem jött ki. Tehát itt egy olyan fiala János volt, aki nagyon-nagyon aki a helyén van. Um, <köszön> ugye van nekem egy barátnőm, a Krisztina, aki engem szigorkának szokott otthon nevezni. Egész a... el elkedvesedett az arcot, ja, a párod. Van jelentősége, és, és nagyon gyakran megjegyezték korábban is, hogy ritkál engem mosolyogni, amit nem tudok megítélni. Ritkán szoktam úgy közlekedni, hogy folyamatosan egy tükörben néznék, bár önreflektív vagyok. De volt egy összeállítás a Normafánál és hajléktaloknak. az egy szándékos egybevetése volt a, a két világnak és ott leszolidottam egy sielő parit egy 50 nes bankárt, aki ugye elmagyarázta hogy melyikor időszakban mit kell csinálni és ő azt állította hogy azért állt velem szóba, egyrészt nem kérdeztem tőle semmi politikát, a beszélgetés végén volt valami, másrészt, hogy olyan szépen mosolyogtam. Nos, ezen annyira megdöbbentem, mert így, ilyet még soha az életben nem mondtak nekem, hogy én milyen kedves vagyok, és ezért álltak velem szóba. Ezt a különbséget így nem érzékelem, de lehet, de ez nagyon meglepett ennek a... Hozzám képest fiatal embernek a megjegyzése. Ahogy mondtad, a hajléktalanokat nekem most eszembe jutott Lázár Jánosnak az utolsó megszólalása, biztos figyelemmel követed, amit a cigányokról mondott, hogy tulajdonképpen wc e, pucolásra tökéletesen jog, mert senki nem vállalja. Tehát, hogy, hogy, hogy valaki hogy lehet ekkora hajadék, hogy ilyet kijelent? Nem tudom, hát... hogy lehet -e ilyet emberre mondani, de én nálam kiverte a biztosítékot. Először akkor, amikor mindenki annyit ér, amennyi pénze van, most akkor ez, hogy Egyszerűen. Hát ráadásul úgy érzek, mindenki annyit ér, azt az, az, az időben mondta, amikor nekünk viszonylag sűrű megszólalásaink voltak a Kejfely Jancsiban, már nem tudom melyik rádióban a sok közül. Um, szóval erre mit lépsz Ere Erre azt lépem, hogy um, néztem ezt a Nürnberget. A filmet? Igen. Én is láttam. És néztem benne a Rasszlkrót. És ugye a, Göringnek, a igen, ugye a Göringnek csak visszataszítónak lenne szabad lenni a, a történelmi szerepe okán, az ember mégis a hatása alá került. És én az életem folyamán, mint médiamunkás, nagyon sok olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akiknek a hatása alá kerültem. Egyáltalán én, ha együtt vagyok emberekkel, akkor mindenkinek a hatása alá kerülök, vagy a hatása mellé kerülök, vagy a hatása fölé kerülök, de mindenkivel valamilyen érzelmi kapcsolatot alakítok ki, ami engem egyedülállóvá tesz a magyar médiában, nem feltétlen pozitív értelemben. Egyébként, hogyha nem a médiában dolgoznék, ez akkor is jellemez engem, ezért mondta nekem az én pszichiáterem, aki egy fantasztikus ember, hogy fiala engem ne próbáljon elcsábítani. Mm. Én nem elcsábítani akarom az embereket, én érzelmileg közelítem meg őket olyan szituációban, ami elvileg és gyakorlatilag is érzelmileg ambivalens. Ezt azért mondom, mert a Lázárral is ilyen kapcsolat alakult ki az életem folyamán, függetlenül attól, hogy abban az időben, amikor én megismertem, akkor nem pont olyan volt, mint most. Ez egy hosszú történet. Magam sem tudom eldönteni, hogy erről egyszer egyébként pontosan abban a formában számot akarok adni, ahogy ez zajlott, mert ez rám nézve nagyon sok terhelő adatot tartalmaz emberileg. Ami a gyarlóságomról szól. Nem kell érte börtönbe mennem, nem kell érte büntetést fizetnem, de meg annyi gyarlóságról szól, amit az ember azért... Még saját magában is nehezen szembesül ezekkel. És amikor legutóbb a lentulai e, beszélgetésben, ebben a hotel lentulaiban, a, e, én is előkerültem ugye a régi kapcsolatunk ált, által, is arról volt szó, hogy e, valami olyan, olyanról volt szó, most pontosan nem jut eszembe, hogy mit mondott, hogy hát egy sajnál, sajnáljuk, hogy elvesztettük, Hát nem úgy vesztettek engem el, vagy én nem úgy vesztettem el, ahogy egyébként amikor az ember a zsebkendőjét kihúzza, akkor a 20 forintos kiesik a zsebéből. Ez egy rendes történet volt, beleértve, úgy utólag azon is elgondolkodik az ember, és ez a médiában való jelenlét kapcsán. Tudom, hogy ez a leghosszabb válasz, de ez egy ilyen fejezet. Nagy élvezette hallgatom. Hogy, hogy, hogy ugye ez egy hosszú történet volt, és visszaemlékezve erre az egész történetre, hogy elvesztettük egymást, azt se tudja az ember eldönteni, hogy megnyertük-e egymást. Az igazság az, hogy az én médiában szerzett kapcsolataim, részint akik rám tettek szert, részint akikre én tettem szert, azért a zömük, nem mondom, hogy mindenki, a mérlegen nem mutatna semmit a súly az ég egy a világán. És ez nyilvánvalóan nem a többiek hibája, nem az én hibám, ha valami, akkor az, hogy az ember ezt rosszul mérte föl. Azzal együtt, hogy a mostani létezésem is ilyen. Tehát azért ettől az attitűttől nekem nem sikerült teljesen megszabadulnom, és hát, amit te a Lázáról mondasz, ez az tegnap azt váltotta ki belőlem. Egyrészt nemrég is küldtem neki egy SMS-t, ami, amit én magam sem tudtam egy jó választ adni, azt követően, hogy nekünk milyen a... Hát nincs semmi. E, egyszerűen lenne kitörölni a telefonszámát, és akkor nem küldenék üzenetet. Válaszolt? Nem. De tegnap fölhívtam a bódist. Tehát a beszélgetésünk köz képest Egyető, tegnap, amikor ugye arról volt szó, hogy itt a rózsadomról ne oktasson senki se a cigányok kapcsán. És ha tetszik, azt az egyszerű kérdést tettem föl, sok mindenről beszéltük, egyáltalán fölvette, ami a búdisnál ma már nagy száma, mint a búdis Krisztánál, ugye olyan elfoglalt, hogy kérdeztem tőle, hogy ő valaha is lakott-e a rózsadomban, De soha nem lakott a rózsadomban. És... Az jár a fejemben, hogy egyáltalán ez, a, ez az itthoni létezés, belértve a médiát, ezzel a rengeteg bántással, hogy ezzek, ez, ez hogy túlélhető. Hogy erre az embereket nem tanítják, és hogy ez ezt, ezt, ezt kiben milyen kárt okoz, ez felmérhetetlen. Nem tudom máshol, hogy van, és azt mondják, hogy Amerikában ugyanez van, nem fog figasztalni. Hát hogyna, saját kis szemétdombunkon kell boldogulni, de hát azt látom, hogy bárkiben a gyűlöletet úgy fel lehet szítani, tehát csak igény kérdéssel, már, mint a politika részéről, de, de nagyon be, be tudunk, be tudnak állni az érzelmi hullámvasútra emberek, és gondolkodás nélkül, most ha már a Bodhis Krisztát mondtad, hát milyen jelenetek voltak, hogy a Tisza párt, amikor egy kis asztal mellett a szórólapokat osztogatta meg a jó szót, akkor autóval neki mentek, meg ököllel neki mentek. Én akkor, hogy hova, hova jutottunk tehát? Szóval... Félelmetesen. Én még van. egy olyan periódusban dolgoztam a médiában, amikor a is interaktív volt, amikor erről lehetett beszélgetni. Amikor az emberek egyébként ezzel kapcsolatban betelefonáltak, amikor egyébként adott esetben el lehetett érni azokat a politikusok, akik ebben érint Tettek, voltak pró kontra. Nem mondom, hogy messze jutottam, de jó érzéssel töltött el, hogy amit én ez ügyben megtettem, megtettem. Mert tulajdonképpen eh, amit az ember csinál, az, az egyfolytában az, mint hogy itt fölállna, és akkor nem tudom, így nem tudom, véghúzna az ujját, és akkor kimenne egy és letörölne a port. Tehát hogy van egy ilyen permanens teremtési vágya, ami egyébként befejezhetetlen tevékenység. De hogy milyen életveszélyes szerintem a politikusokkal az interjú, ha nem pont politikai témákról beszél az ember, én a Szilinóra interjút végignéztem, biztos te is, Magyar Péter. beszéltem is vele. Beszéltél is vele, hogy, hogy, hogy mennyire okosan tudta csinálni a Magyar Péter, hogy csak szimpatikusnak próbálta beállítani magát. Nekem hiányoztak kérdések, így a nőkkel meg a családdal kapcsolatban, miután hosszan erről beszélt. Hogy, hogy egy kritikus időszakban, amikor a választások jönnek, nyilvánvalóan, hogy a, a liberális médiának az a dolga, hogy Magyar Péter szimpatikusnak állítsa be, vagy azt az oldalát mutassa, de hogy tulajdonképpen az órunknál fogva tudnak vezetni, hogyha ha az érzelmi része, mert most a Lázárt mondtad, ő is tud úgy nyilatkozni, hogy akár tíz percig a világ legszimpatikusabb embere lehetne. Ez egy fontos dolog egyébként, tehát az ember, ha önreflektív, akkor és tudja magát kezelni, akkor egyébként, ezt szokták mondani, hogy Szküllák és Karibdiszek között hajózva, vagy, vagy mint az Odysseus, amikor egyébként hozzáköti magát az árbócoz, hogy a szirének éneke ne csábíts el, azért ez e, leg e, nem egy nehéz feladat, elcsábulhat az ember, de az az ő kvalitásait mutatja, hogy ez egyébként rendszeresen előfordul. Természetesen, hát mindenki ugye hát önmagában a Magyar Péterrel beszélgetni. Egy ideig bennem is megvolt ez a vágy, és ugye hát én, aki a kontrollnál dolgozom, hát ugye, vagy egyebek között ott is dolgozom, de leginkább ott hát e, még akár azt is mondhatnám, hogy viszonylag közel vagyok hozzá, nem személy szerint, hanem ugye e, a testvére az, aki a kontrollt viszi, de már nincs ez meg bennem, és szerintem a Szilinóra azt alapvetően elrontotta. Nem, igen, igen, igen. De ha neked is volt. Önök olyára kérték? Igen. Amire nem lehet. Tehát ő olyára mondott igent? Igen. Amit nem lehetett ennél jobban megcsinálni. Én a Szülák Antályával beszéltem egyszer. Amikor az ennyi volt, -e magyar rádióban, nem, az ennyi nem, de, de, de, de, de, de, de. Ne, Nem lehetett, nem lehetett, nem lehetett ennyi, az kejfejancsi volt, a szulák Andria készített egy gyurcsány beszélgetést. De nem is látta. És valami égtelen harag. Tehát nagyon sok haragosa lett a szuláknak, és én elbeszélgettem, én kerestem, nem ő, néha megkeresnek, de azért gyakrabban keresek én másokat, és mondtam a, a szuláknak, hogy Értse meg, hogy ez ezzel jár együtt. Ő egy színésznő, vagy ő egy énekesnő. A gyurcsányjal beszélgetni az egy másik szféra. Az ezzel jár együtt. A Madárkereskedésben ritkán árulnak tigrist. De ő egy arénába ment, ahol tigrisek vannak. Ott ez a gladiátor küzdelem ez ezzel jár együtt, ő ebből ennél jobban nem jöhetett ki, ennél rosszabbul még kiöhetett volna, annál nagyobb tévedés, mint hogy ezt elvállalta és megcsinálta, mert ő ugye büszke volt magára. Hát elbeszélgethetett a ferivel, és egyáltalán, és milyen sokan nézték. Én megmondtam neki, hogy hát ez még nagyobbá teszi az ő tévedését. Hát igen, meg hát ha csak a jelenlegi, bár ez a szulák interjú, ez nyilvánvalóan nem most volt, nem. de ha jelenlegi helyzetet nézzük, akkor szerintem nem lehet csevegni most politikusokkal, meg elbeszélgetni. Részben az orrunknál fogva tudnak vezetni, azért nem buta emberek, ezek meg nagyon trükkösek a kommunikációban jó esetben felkészültek, tehát ez egy, ez egy kemény csata szerintem. Lehet, lehet felük csevegni, de... Csak nem nyilvánosan. Hmm. Ezt mit tesszük tönkre? Mi, illetve hát az a réteg, ami korábban nem létezett, az a propagandistáknak a rétege. Propagandistának régen is mondtak a magyar rádióban embereket, de az akkor egészen más jelentett, mint most. Egyáltalán maga az, hogy propagandista, mint olyan előkerül, az egészen elképesztő, mert ugye ez az 50-es évekkel volt kapcsolatos, amikor aktív tapasztalatunk, ez ügyben még nem lehetett. Mindent kikezdenek. Ebből a beszélgetésből kivesznek két mondatot, máshonnan kivesznek hármat, egymás mellé rakják, és jön egy professzionális táb. Ez olyan, mintha egyébként egy orvos azért követne el műhibát, szándékosan, tehát az nem is műhiba egy betegnél, hogy ez visszatérje hozzá, hogy újból legyen abból neki bevétele. Ami hát nem a hipokrátiszi eskünek a cáfolata, hanem az emberi aljasság maga. Akik ezt művelik, és akik ett egyébként ettekintetben, tehát először is megtanítják őket, hogy ezt így kell csinálni, és aztán csinálják mechanikusan, Emberlegé, egyébként nem tudok rájönni, hogy ez hogy lehet csinálni. Tehát ez, ez valami jó, nem tudom elképzelni. Na, ők lesznek azok, akik lehetetlenné teszik azt, hogy akiknek egyébként csevegni való kedvük van, azok ne csevegjenek. És ezt azért tudom nagyon konkrétan, mert ha bár most viszonylag hosszú szabadságon van, aki Fejoncsik rövidesen visszatér február elején, a is rendszeresen azt mondja, hogy akár egy sör mellett, ugye ezt még annak idején a pálinkás kezdte el abban, a magyar narancsban hogy elcseveg vele, mert hogy egyébként ő azzal a három mondattal olyasmit tud előidézni, ami az ő politikai vesztét okozhatná. Elképesztő. Azért nagyon érdekes a Lázár, hogy ő például mennyire nem törődik, illetve mennyire síkban csinálja ezt, tehát azért olyat, amiből adódóan neki a sajátjaival gondja lehetne. Tehát az a konfliktus, ami egyébként nem mentorom, de politikailag két partnerem között, mármint médiailag, én a médiában, ők a politikában volt, ugye, ami a Navracs is Lázár ellentített illeti, amikor egyébként mondta a Lázár, hogy meghozultálta ezt otthon a családjában, és eldöntötte, hogy nem kér bocsánatot. Az, amit ő elkövetett a Tiborral szemben, a Navracs is Tiborral szemben, nem Tiborral szemben. Figyelj, én Tulajdonképpen egyfolytában úgy nézek ezekre az emberekre. De rád is, mintha közösségben élnénk, mintha lenne egymáshoz valami közünk, ami egyébként az én szociális érzékemet illeti, a sokkal inkább az igazságérzetem. Tehát az van benne, hogy a Kón és bántják, és semmi közöm nincs hozzá, és egyszer csak megjelenek, és azt mondom, hogy hagyják abba. És mindig ezt csináltam, volt ennek jó kimenetele, rossz kimenetele, volt, amikor rosszul csináltam, de alapvetően mindig ez volt bennem. Tehát amikor a gyurcsány és a bajnai rajta voltak az autóbuszokon, és volt valami penetrás felirat hozzájuk, akkor mindenkivel arról beszélgettem, hogy ez hogy lehet csinálni. És amikor nekem hmm. volt a szikretment botrányom, akkor én azt kérdeztem, hogy hogy lehet velem így elbánni. Nemrég a Magyar Nemzet igen. főszerkesztőjével akadtam össze, és mondtam neki, hogy olyasmiket írnak rólam egyebek közt a a... a kontrollban való megjelenésem kapcsán, amiben semmilyen igazság nincs. Ez a pali pedig ott rám mosolygott, és nagyjából azt érzékeltette, hogy őt ez kurvára nem értekli. És én akkor a közösségben azt akartam volna elérni ezt az embert, néző László nevezzük nevén, közösítse ki az osztály, átmenetileg, és aztán megvegye vissza. Én abszolút nem vagyok közösségi ember. A médiában élem meg azt a közösségi életemet, amit nekem a magánéletemben kéne. Ez egy gigantikus tévedés. És egy olyan közösségi életet élek a médiában, amilyet nem lehet. Magyarul... Úgy az vagyok anakronisztikus, ahogy. ahogy. Az, hogy jogász lett, úgy elvégezted az egyetemet, Elvégeztem. Hát, Doktor Sziala János. Doktor. Ebben egy pici része volt annak, hogy, hogy az igazságérzetek nagyon erős? Semmi. A szüleimnek tettem ezzel eleget. De akkor milyen elhivatottságod? Semmilyen. volt? Semmi? Mit akartál? Semmit. Röviden választottam, mint korábban. De Semmi. akkor boldog, ne nézd mindig az órádat, olyan zavaró. Azért nézem az órámat, mert jól érzem magam, és annak idején, hogy gyerek voltam, és ültem a szüleimmel a tévé előtt, akkor állandóan néztem az órámat, vagy hát lehet, hogy akkor még nem volt óráma, hanem az ottani fali órát, hogy mennyi van még hátra a filmből. Még van időnk, van. Mit értem? Hát majdnem 20 percünk. De gondolj abba bele, hogy valami más vonatkozásban egyszer csak megszólalna fent egy hang, és azt mondaná, hogy még van időt. Tehát ez egy ilyen áthallásos mondat azért ma már az én életkoromban. Uh -huh. Hogy jóról is beszélgessünk. Nem, ez még, egy, még egy. És az megjelent itt az utcaemberével való beszélgetésednél a utca, hogy... Ö, Apaként mit gondolsz erről az egészről? Főleg arról, hogy eltüntetnek egy nyomot, tehát felszámolják, a fölszínévé teszik egyelővé, és ezt lemosta akkor a Fidesz, nincs több szőlőutca. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ember egy csomó olyan dologgal kerül kapcsolatba akar, amikor dolgozik, ami egyébként uh, nem kerülne az ő látókörébe. Uh, ugye ez is egy újdonság. Ugye az, amit te megjegyzést teszel, hogy én milyen uralkodó leszek egy stúdióban, Uh, ugye ez a Magyar Rádióban ebben a formában nagyon kevés valósulhatott meg, ahol én nevelkedtem. Uh, először is ott olyan strikt szabályok voltak, amelyek ugyan a 90-es évek után fellazultak, de ugye alapvetően más engedhetett meg magának egy riporter és egy műsorvezető. Egyáltalán a riporterek rendkívül uh, nyomorultnak érezték magukat a műsorvezetőhöz képest, mert a műsorvezető volt az, aki többet engedhetett meg magának. De a műsorvezetők is azért a kez Kezdetén tisztában voltak azzal, például azért a 90-es évek előtt az, hogy egy műsorvezető hosszan beszéljen a saját véleményéről valamilyen jelenség kapcsán, az nem volt divat. És nem azért egyébként, mint amit Mező Gábor ír, hogy szenzorok ültek, azt akkor az a magyar rádió szelleme, az így szülte meg. Nem politikai okai voltak, sőt, tágult is ez a kör. Aztán, hogy ö, e, tulajdonképpen maga a kejfejancsiban sem más nem történt, mint hogy az ember kiszabadult. De meg annyi olyan műsornak vagyok a vendége, ahova én papírok tucatjait viszem, mert felkészülök. Mert egyébként a téma nincs a látóteremben. Tehát a Szőlő utcát én végigkövettem. De hogy én most ledoktoráljak a Szülő utcából, ahhoz, az, hogy azt a montást megcsináltam, vagy összeállítást, az kevés, és nem biztos én ezzel kapcsolatban véleményt akarnék formálni. A kejfejancsi azért volt fantasztikus. Akkor most nem akarsz erről véleményt mondani, ez, ez volt a... De, de, de, de azt gondolom, hogy ez az egész Szülő utca úgy borzasztó, ahogy van. A gyerekvédelem, úgy, mert kapcsolatos történetek úgy, úgy szörnyűek, ahogy vannak, de az van a fejemben, hogy a úgy a magyar rádióban az volt, hogy az ember fantasztikus emberekkel beszélhetett. Adott esetben a Goldsmith-tel, aztán később mindenfélet hallott, de akkor még nem tudod, vagy a Popperrel, vagy a Donáttal, vagy bárkivel, aki a gyerekvédelem, vagy a Herzog Máriával. És akkor ott a tudást maga a Hercog Mária. volt. De nekem így kérdezhetem a leghülyébet, nem kellettek papírok, elég volt kíváncsinak. Hát erre mondok neked egy példát, a Dámlaci volt nekem a mesterem, te rá a Magyar én. Rádióban, sajnos nincs közöttünk, és ő tanítgatott engem, mikor bekerültem. Az első mondata az volt, hogy védj egy nagyon-nagyon jó riportalányt, és akkor kész a műsor. Ez egyébként és ez így is volt. Ez többé-kevésbé így van, um, és hát a riport ennek untig elegendő, hogyha kíváncsi. És aztán később ugye itt aztán szakértők beszélgetnek szakértőkkel, miközben ők nem szak. A legborzasztóbb, nincs legborzasztóbb, az az, hogy az a mai közönség alapvetően különböző mértékben előrágott tartalmakat fogyaszt a közvetlen információ helyett. Oké, okay, előfordul, hogy közvetlen információt is fogyaszt, de ez a rengeteg podcast, ez a rengeteg megbeszéljük, nem a bolgáról beszélek, mert a bolgár az interaktív, hanem ahol hivatalból okos emberek beszélgetnek egymással, miközben egyébként az, amiből kiindulnak, egyáltalán nem biztos. Tehát olyan előrelágott dolgokat, gyorsfagyasztott témákat beszélnek meg, amit onnantól kezdve úgy vesznek alapul, miközben egyáltalán nem biztos, hogy úgy volt. Hát erre mondok egy Tudod, példát. Tudod, amikor nem egymás fülébe sugnak dolgokat, és a végén valaki egészen mást hal, mint amit a legelső mondott. Nekem, nekem nagy példa, amikor kitört az orosz-ukrán háború, és akkor összehívták a szakértőket, és ott a szakértők mindegyike azt mondta, hogy ez egy, ez egy gyors háború. Tehát itt ez egy-két hét alatt véget ért. Két hónapot mondtak talán. És azóta én a szakértőkben elvesztettem a bizalmamat, mert hogy lehetett, senki nem tudta, hogy hogy lesz, remélhettük volna, de körülbelül ennyit a szakértői beszélgetésekről. De nem azok az emberek maradtak meg a Szöli utca kapcsán, látod, akikkel beszéltem. Tehát volt az utca De ott volt konkrét, ott volt egy ember, aki például rálátott a belső tereire és arról beszélt, hogy, hogy ő abban nem látott semmit, se az ugyan, hogy most másképpen néze arra a téren, most már nyilvánvaló most nincs ott semmi, de akkor még volt, és mondta, hogy nem. Akkor se látott semmit, és most ugyan olvassa, de ezt, ezt ő nem érzékelte. Tehát, hogy milyen fantasztikus dolog, de hát ez ugyanilyen, hogy egész egyszerűen a szomszédodba bemegy a tűzoltóság és a mentők, és te, hogy kellően vastagok a falak, és azért nem élnek cirkuszi életmódot, akkor nem tudod, hogy a szomszédodban mi zajlik. A Vörösmart utcában nőttem föl, Nagy, pedig ez egy régi bérház volt, de mindent hallottunk, ami a szomszédban történt, mert minden átjött, minden mondat. És emlékszem rá, a szomszéd Néni bácsi magázottak, és kérdeztem az anyukámat, hogy hát hogy lehet egy házasságon belül magázodni, és akkor azt mondta, hogy hát mert így udvariasabb a kapcsolat. Hát az udvarias kapcsolat olyan káromkodás volt, hogy gyerekként már ezt sem értettem, hogy ez az udvarias kapcsolat, de egy örök házasságban csak a falakról, hogy azért az ember mindent hall, nagyjából, csak lesüti a szemét, és nem biztos, hogy tudomásul veszi, mondván, hogy ez ehhez nekem nincs közöm, vagy nem szabad, hogy közöm legyen. Tartósan nem tudnék így élni, arra se fogom. fogom elfelejtelni, hogy a Szent Tisran körülött körül négyben laktam a féle és mellettem albérlet volt. Akkor én huszonvalahány éves voltam, nyár volt, és rendkívül heves szeretkezés zaja hallatszott át a hajnali órákban, nem is egy nap, hanem több. A Pink Floydnak az Atomhurt Madderen van egy ilyen száma, bőle is permanensen ilyen, hogy lehet hallani a Flakes-t, ahogy becsukják a Frigida rajtót, ahogy nyelnek. Ez például egyebek között Götzei Zsuzsa emlék, tehát hogy például a magyar rádióban mi mindent tanult az ember. És aztán eljött az a pillanat, amikor zavaromban hát mégsem mégse dörömbölhetek át. Hát, boldogság percében És akkor fogtam magam, és lementem sétálni a Szent István körülbelül, amikor hajnali háromkor, és akkor négyig sétáltam, és amikor ez már harmadszor fordult elő egymás után, akkor konkrétan arra gondoltam, hogy én eladom a lakást. Mert hát mégse szólhatok bele az ő életükbe, de én ezt így nem fogom tudni tovább csinálni. Ez mi a vége a történetnek? Elköltöztek. Elköltöztek. Elköltöztek. <laughs> ez de volt ugyanilyen velem a mostani környékemen is, ahol viszont egy kutya ugatott egy folytában, és ezt szóvá tettem, és akkor kiderül, ők is elköltöztek, de a srác mondta, hogy teljesen igazam van, és a teljesen váratlan fordulat az volt, hogy mondta, hogy voltak a kutya pszichiáterénél, és a kutya pontosan megmondta, hogy mi a probléma, de az a helyzet, hogy ők nem tudnak egész nap fele lenni, és az a gyógykezelés, amit a pszichiátrene javasolt a kutya tanával kapcsolatban, az csak abban az időben valósítható meg, amikor otthon vannak, és az nagyon kevés, és én arra gondoltam, hogy ennek a kutyának ilyen fantasztikus sorsa lehet. <gül> szóval jót is akartam mondani Krasnah a Nobel-díjának. Együtt örültünk, külön-külön téged is megillet. Meg én örültem neki, ennek elsősorban a Hompola örült, aki az én barátném, aki azonnal kap, felvette a kapcsolatot a Filippovval, aki szintén nagyon örült, és akkor egymás között leveleztek. És akkor a kraszna horkaival a Kriszta nem tudott, mert szinte megközelíthetetlen. Most tűnik úgy, hogy talán majd az elkövetkezendő hónapban valamikor, de ez egy népszava történetet, mert rendelkezik. Faj, de hát ez egy türelmes szakma kell, hogy legyen. Tehát nekem is Igen. volt olyan, olyan Mire megérett a dolog. Nem vagyok egy Kraszna Orkai Font, tehát örülök a sikerének, több könyvének neki kezdtem, egyiket se tudtam végigolvasni ennek következtében most nem fog olyasmit állítani, ami nem igaz. Volt egy olyan beszélgetésed az utcán, hogy ki mit olvasott. Igen, itten. volt, az volt a legelső. Igen, érdekes volt, egészen jó, jó benyomásaim voltak. Aki nem emlékezett a címre, de el tudtam mondani, hogy miről szól a könyv. Tehát nagyon jó kis mintavétel volt, mintha az egész ország olvasna. Egy-kettő volt. Az igazság az, hogy ezek úgy készülnek, hogy senki nem marad ki belőle, nagyon sokan nem állnak velem szóba, tehát az, azt az ember nem mutat Atya, de manipulálva nincs. És te mit olvastál, vagy mit olvasol éppen? Én nagyon lassan olvasok most egy Nesbút. Én alapvetően nyári olvasó vagyok, és habár a most kialakítottam egy pilótafülkét, ahol bármikor olvashatnék, a mostani lelki állapotom az nem igazán kedvez az olvasás. De milyen a lelki állapotod? Hát... Nagyon most pedig, még van 8 perc. Sok minden van, sok minden van. De közélet, magánélet? Mindegyikből van. Mindegyikből, mindegyikből adja van. egy kis ízelítőt. Most a munkaterén jók a kilátások, mert a kejfejancsit most említetted, hogy ez valahogy visszatér. Igen, uh, jó. A, de például a kontroll kapcsán az hihetetlen élmény, hogy az ember ismét közösségbe kerül, de ebből adódóan rengeteg konfliktus is van. Én nem dolgoztam közösségben nem tudom hány éve. Um, Nekem maga a közössége egy nagyon komoly feladat. Ugye a edemet is a magam az kellett rávenni, arra, hogy ne pszichodrámára járjak, hanem egyetül foglalkozom velem, hol ő, ott ő az első találta célirányosnak és ki tudja, hogy akkor, de mégiscsak nem csábítottam el. Akkor vagy egy használati utasítás, bár nem vagyunk egy közösségben, hogyha mondjuk a közösségben akár nem megengedhető módon reagálsz valamire, televízióban láttunk ilyet, akkor mi a jó, jó módszer Fiala János, hogy azt mondják, hogy na János, most a dabba állítsd le magad, vagy mindenki alád megy, és a mosolyogva figyel jól. De most miről beszélünk? Hát a közösségi létről, hogy ki tudsz borulni. Fel Feltudod emelni a hangod. Azért mondtam a televíziót, hogy volt erre példa, amikor kirohantál egy misorból, meg elég ingerülten szóltál. Tehát, hogy akkor az ember tegyen hát gyorsan annak, helyre, an, vagy... Annak meg voltak az előzményei. Mindennek meg van az előzménye, de az ember nem veszítheti el ilyen formán a, a fejét. Ezt nem tudom. Azt világéletemben sajnálni fogom, hogy nem lehetem... Um, uh, egy olyan showman a magyar médiában, mint amilyen szerettem volna lenni, aki elvileg bármit megengedhet magának. Figyelj, a Kejfe azért volt elképesztő, mert ugye abból adódóan, hogy hát ugye ez több mint húsz évig tartott minden nap. Tehát olyan volt, hogy ma azt mondtam, hogy a Kunzsuzsa egy hülye, aztán másnap azt mondtam, hogy mégse hülye, mert közben történt. valami harmadik nap megint azt mondtam, hogy hülye. És amikor azt mondták, hogy de a fia maga egy szélkakas. Akkor azt mondtam, hogy uram, hölgyem, magával sose fordult elő olyan, hogy valamit előbb így ítélt meg. Aztán, tehát önmagában az, hogy az embernek van napi megnyilvánulási lehetősége, és egyébként őszintén beszél a dolgairól, vagy mások dolgairól, az egy olyan lehetőség, amit a mai média már egy tízes skálán egyesre se kínál. És ebből adódóan, és bármit meg lehet beszélni. Az ég egyatta a világán bármit. A munkahely az nem ilyen. Tehát a munkahely az nem engedi azt, hogy ezeket a konfliktusokat az ember kivigye, de én mindig arra a rendőrfőnökre bágytam a, az amerikai filmekből, aki lesz így a, a nyomozót, mert átmegy az államhatáron, és ő nem mehetne alabomába, ha egyébként nem tudom, hol kezdi az üldözés, nem akarok rossz államot mondani, ami nem határos alabomával, és a végén megdicséri, hogy egy rendőrnek így kell eljárnia. Szóval akkor most vannak egy kis fenntartásaid a közösségi munkával? Nem, a közösségi munkával semmilyen fenntartásom nincs, próbálom ismét. Figyelj, vén fejjel ismét próbálok tanulni közösségben lenni, a lányommal, azért a lányom életének, pályaíve az, hagy maga után enyhén szóba kívánni való. Ez már ilyen szülői, amit te otthonról hoztál a te életet. Nem, hát nem, nem, nem. Tehát ez nem, ez nem, nem. Egy, egy követő, hogy a nem. te szüleidnek akartál megfelelni, mert azt mondtad a jogi egyetem. Nem, hál' Istennek már kevés idő van így, aztán nem lesz mód arra, hogy erről az ember hosszabban beszéljen, tehát ott, ott, ott van, van még mit el, megcsinálnom, vagy megtennem a, annak érdekében, hogy Elmondhassam, hogy megtettem, amit megkövetelt tőlem a haza. Egyet hozzáteszek a lányodhoz, hogy sokan azt gondolják, hogy fia a Borcsad. Az nem az író Fiala a Nem, ezről volt is egyszer műsor, tehát egyszerűen külön meghívott engem fűzni. De hogy miért fűzni, azt nem tudom, én fűzni egyáltalán nem tudok. E, illetve hát és műsorban teljesen. E, de azt az nagyon sajnálom, hogy, hogy egy ilyen műsorban én Szabadjára engedhettem volna magamat, és amiben bármit megengedhettem volna magamnak annak érdekében, hogy az világról alkotott véleményemet úgy mondjam el, hogy szórakoztassak is közben, az már ki fog maradni. Szerintem a legrosszabb a te életedben az lenne, most örülök a kejfejancsanak, ha visszajössz, ha nem lenne munkád. Tehát neked az a leges legrosszabb, gondolom én. Hát egyfelől, másfelől, ugye ez, amiről te beszélsz, hogy ezek, a, ezek az összeállítások megélnek, ez azért nagy szám, mert azért olyan létezik, hogy valaki kimegy a divatból. Tehát azért létezik az, hogy te csinálod, és iránt nincs érdeklődés. És te azt gondolod, hogy te ugyanolyan jól zongorázol, mint korábban, és még ez is lehetséges. De egész egyszerűen másfelé halad a világ, mondjuk a zongorázás ebből a szempontból nem biztos, hogy jó példa. De az, hogy az ember kikerül ebből a körből, Um, az uh, hát az könnyen megeshet, és no, azt az... gondolom, hogy te nem fogsz, tehát azért mögötted van De kétségei, lehetnek-e fel? Lehetnek 30-40 év, tehát bármit csinálsz felfigyelnek rád, és az utcai jelenetekkel nekem Sándor Gyuri jutott eszembe emlékszel, amikor a, a soktunk, szabás mintával Soktunk együtt utazni a 8N Igen, igen, a jótról vagy honnan Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy mekkora különlegeségi szenzáció volt amikor leszólított az utcán a, a szabás mintával a burdából vagy, igen, és igen. megbolygatta, tehát ha ő most kiment az utcára pedig most már jó ideje visszavonult. Szerintem ugyanolyan nagy nézőközönsége lenne, tehát te is, te is megtarthatod a, a rajongótáborodat, meg az érdeklődést, ami... Ez egy érdekes dolog, mert ugye pont, hogy nem a rajongótáborát akarja az ember megújítani, vagy megtartani, hanem nyilvánvaló, hogy te például itt a Klubrádióban egyszer akarod megtartani, és egyszer akarod megszerezni azokat, akik... Nem, tehát akik most éppen, csak ugye az a gond, hogy most nem rádióznak úgy, mint korábban, de attól persze podcast formájában még felfedezhetik. Tehát az, hogy az emberrel mag, vele tart a saját korosztálya, az egy nagy dolog de az, hogyha meg tudsz szólítani egy másik korosztályt, amit egyébként nem lehet mesterségesen csinálni, mert elmehetek én nem tudom a krasnaihoz, nem tudom hogy hívják a plastikai sebészhez, de az nem az én külsőmön múlik. Az alapvetően azon múlik, hogy a te megnyilvánulásod a világ dolgai kapcsán az olyan-e, ami egyébként felkelti az emberek érdeklődését. De nem a rózsadombiakét, és nem a nyíregyháziakét, és nem a fiúkét, és nem a lányokét, és nem a 80 éveseket, és nem a 20 éveseket hanem úgy ámblokk az egészet. Na most ugye az ember erre törekszik, valószínűleg ez lehetetlen, de a törekvése, tehát amit én a világról el akarok mondani, az nem a saját korosztályomnak szól, az mindenkinek szól. A tévedés maximális és minimális kockázatok között, mert nincs réteg specifikus mondandóm. Fiala János, most néz az órádra. Nem, de varán Köszönöm szépen hogy köszönöm.